Kokozkoasoaren euskalkien mapak berriak argitaratu du eta Dunangokoa zokan salga izango denak. Orain arte euskalkietaz genuen mapa bakarra Lui Lucien Bonapartek 19. mende harrialdean egindakoa zen. Zuazok egindizkion aldaketak dorratuko e, ditugu urrengo minutuetan eta bide batez euskalkiei euskera hitzegiteko era desberdinei buruze jardungo gara asistuturriagoitea. Zuazok berak esana da Bonaparteren mapa beti izango dela baliogarri 19. mendeko euskeraren egoera erakusten duelako hori onartu Ordean, hizkunttzalaria ibartararak mapaura aldatu eguneratu beharra ikusi zuen orain hamabost urte euskalkiak aztertzen hasizzenean Hahau e dira premia horren arrazoiak. Bata da gehien bat Nafarroan Euskalkiaren era galdu eginla. O euskara bai beraz zabaldugin, ta azken urteotan, azken berogei urteotan, Ba, Euskara Naparroa azora eta Euskalleriri Osora eratu da baina euskalkiaren erereak txikitu egin da. Hor gehien bat iruña inguruan eta e, leku askotan guztiz galduta dago. Eta bonapartaren garaian ostera ba egiten zen euskera hor. Hori bat, eta gero besta alde batetik nik ikusten dut e, asko berdindu egindala euskera. Ez eta baterako oso abadibide ona da ipar euskal herrian, bonapartek, lapurdin eta nafarroa berean, bi herrialde alde hoietan, iru euskalki bereizi izizituen. Eta nik ere ikusten ditut aldeak, baina etzaiti iruditzen. Euskalki erabiltzeko bestekoak direnik Eta gudan, ba, nik iru azpie euskalki eginditut hor Egoera berri horrek eragin da Zudazok sei euskalki aipatzen ditu guztira Bona parte finkatutako sortziren ordez Gainera, hauek izendatzerakoan Zatik eta administratiboa alde batera utzi du Bizkaiera hor bakarik izen aldatu dut e, Ni mende baleko aditu diot Baina bestela berdina da, ere hori berdina da e, Gipuzkera berak deitzen zuena, nik erdialdekoa deitzen diot eta eremu zabalagoan egiten da. E, Gipuzko kouskera hori euskara batuaren eraginez eta bere prestigioa dela eta Nafarroara zabaldu da eta e, erdialdekoa daitu dio torri. Gero e, Nafarroan, bon aparte bi na, e, euskera Nafarro egiten zituen da nik bakar egin dut. E, lehen zandu Lapur din eta Nafarroa berean, Euskalki bakarra egiten dudala, Nafar Lapur tarra da ditu diot, Zuberoan, hor ba, mundu guztia bezala ez da, denok ikusten dugu euskera berezi bat, eta ba, Zubero tarra, eta gero, bonapartek, e, erronkari barra, Zubero sartu zuen, eta zaraitzu e, Nafarroa berearekin. eta nik egin dudana da, oie biok elkartu eta Euskalki baten sartu eta ditu diot, ekialdeko nafarra. Hori da zeigarren euskalkia, baina kontua da, erronkarinko azken euskalduna, ba, oen dela, mairu urte hilzela, largo eta maikan, eta zaraitzun, euskaldun bakarra dago, jaurrietako adabera, eta beraz, ba, esan daiteke euskalki hori galduta dagoela. Bestalde, bonapartek, euskalki ez gain ogeita bost, azpi euskalki bere zituen eta zuazok, amalau baino ez puntu honetara iritsita, euskalki azpi euskalki, eta izkeranen arteko ezberdintasunak azaltzeko eskatu benion izkuntzalari eibartarrari ona hemen erantzuna Batzuetan, aldea nahiko sakona izaten da, bazate bat erako ba, e, bizkaiko euskeratik ipuzkoara edo badago aldea edo nafarroatik e, lapur ditare bai, ez da Eta gero, ba, azpi euskalkien tako aldea patxikiagoak izaten dira. Esatu baterako Gipuzkoan, goierrin eta Urola aldean ba, dagoen diferentzia, bero nik ez nuke esan gor, azpi euskalkiak direni goiek izkerak dira. Eta aldiz, ba, Urola eta Goiherriti pasatzen zarenean, beterrira do tolos or, aldea ordea, ba, Navarmenagoa da eta Kazo horretan erabiltzen dut azpi euskalki itza. Adibidea jartze zango da onena. Euskadi bere garaian egin zuen lehiaketa bat, euskalkitegia eta bertan e, piltatutako materiala daukago. Esate baterako, zean eta aramaioko izkerak biak ere mendebaldeko baldeko euskalkian sartzen dira, baina urrenekoa sartaleko azpi euskalkian kokatu behar dugu eta bigarrena berriz sortaldekoan. Urren ez urren, euren bizimoduko pasartaren bat azaltzen, entzungo ditugu, zean eta aramaiotar bat. Burdezkoan ilgindu nazta, bai egun txe Bego alzortzi urteaz dugule ilten Imote usten Pena bat begi gitzite joaten entzen Odolartza da, bueno, Gau bian be, hamezetan ba, itinu Hasegaz da, haze momentoa paso arte Gero bain txarrilaz gero, bai tranquila Bego dolar tzeko na Zerra behitute, Bueno, egun normal baten ba, Goizien jaiti, eta bai Etxieleleengo pizka bat apur bat Engarbitu eta bai e, Eta gero gizunela unketan korta Bexek daukau, bera batu eta itzen da, baina bani ba, apur bat pentsuimutela gundu, beko txalai eta, eta hola. Itxasuko euskera berriz, nafar lapurtarra da eta horren barruan, erdiguneko azpi euskalkikoa. Amatxi ah, bauzu egune txiantzida, joan txida noapeit edo bauzu bizpairu horren e, haugainatxitziko, eta bo hola, eta bo. Moldatzen gira, oga disponible egoite naiz. Eta erdialdeko euskeraren adibide bat, ingipuzkoraren adibide bat, txera dugu, azpi euskalkia zehazten hasita sartaleko dela esango genuke. Baina eskolea, baina, elgauza zaila guha, dotrina izan gendun, ikesteko, apaizekin. <coughs> Eta, emeritzi uzteko, neskea belarri nondonolo hozon dotrina, gunda parren txolako, gogunda guenikarek. Oie beraz, Euskalki eta Azpie Euskalki ezberdinen adibideak bere ikerketa lanean bereziki harritu duen zerbait aurkitu dote duen galdetuta, koldo zuazok aitortu digu, bitxia egin oso burunda euskualdean egiten den euskera. Asko-asko harritu asko nahuena izan zen burundako euskara. Burunda ez da oso ezagun alekua. Burunda dago, ba, e, ezan ezkero altxasu hori bai ezagutuko du jente mm -hmm. gehiagok. Bueno, bere dagoen lekuare berezia da ezta, da? e, naparroan dago horre txarriaran azondoan, Gipuzkoarekin egiten du muga, e, etxegarate pasatu eskero, ba, ya, Idia Zabal eta Zegama eta, eta alde horreta soaz, eta besta alde, best aldertian araba dago, eta jakinak gaur egun araba erdaldu da, baina badakigo horre euskara egin zela. Ordan bere kokagunagatik ikusten da, intea izan esan daitekela. eta hala da, e, ikusten duzu ba, badituela esaguarri nafarrak esaguarrik iputzak, badituela ere biskaiko uzkerarekin, debaibarrekoarekin ibarrekoarekin e, lotzen dituenak eta hori guzti hori ba, e, burunda osatzen duten zei herrietan gertatzen da eta ez beste inon eta burundako e, askenerria bakaiku da e, bakaiku eta urrengo herria etxarriaren az da bien tartean ez dago mendia umdirik ez dago ibairik, ez dago zer dago aristi bat eta jo, izugarria solan aldatzen den eh, kilometro, bueno, kilometro ikeres dago, ikutzen daude bi herriak eta nola aldatzen den hizkuntza. Horren adibidea ere aurkitu dugu gure artsiboan urdianen egiten den euskera. Festak herrikoindako da, toke bereziako. Pero de campo terrenaco pues es horren tipo ese berezi berezia guk e, ni pentsatzen diet bestokagula campo terrenaco. Agai herrikoindako, bai.